Наступного ранку я прокидаюся від звичного хору Мартинів. Промені блідого, зимового світла пробиваються крізь щелини між фіранками. Це добре. Нещодавно я прокидалася так рано, що на дворі ще було темно. Еліот мав рацію, писання в блозі справді допомогло. Я написала допис учора ввечері, коли він пішов додому. Спочатку було якось ніяково і лячно, та після кількох речень усі ці думки і відчуття про аварію, які я тримала в собі, просто вихлюпнулися з мене. Після того, як я виклала допис, я не чекала, як зазвичай, чи хтось його прокоментує або поширить. Мені так хотілося спати, що я закрила ноутбук і пішла в ліжко». Коли моє тіло мириться з фактом, що треба вставати і мати справу з новим днем, я протираю очі і роззираюся спальнею. Мама з татом жартують, що їм не треба клеїти шпалери в моїй кімнаті, бо і так майже кожен дюйм стіни заклеєний фотографіями. Не так давно у мене скінчилося місце на стінах, тож я стала чіпляти фотки над ліжком, як святкові прапорці. Здебільшого на фото Еліот. Прогулюється по пляжу чи позує у вінтажному одязі. Серед фоток є також улюблена. З минулого різдва. Мама з татом і Томом сидять навколо ялинки, тримаючи в руках чашки, в яких парує кава. Я люблю ловити такі от особливі моменти. Ця фотка нагадує мені також, як наступної миті мама помітила, що я ховаюся з камерою і покликала мене приєднатися до них. Ми сиділи на дивані і співали дурнувату версію «Ві віш'ю емері крісмас». Це те, що я чи не найбільше люблю у фото, і як вони допомагають вловити миті щастя, а потім переживати їх знову і знову. Я беру телефон з нічного столика біля ліжка і вмикаю його. Кілька секунд тиші, а потім він просто божеволіє, повідомляючи про нові емейли. Я заходжу в пошту і бачу, що скринька переповнена повідомленнями з блогу. За ніч назбиралася купа коментарів. Піднімаю з підлоги ноутбук, відкриваю його. Серце підстрибує. Хоч я пишу в дівчину онлайн уже рік, хоч мої фоловери справді чудові і завжди пишуть хороші і відгуки, я все ще маю страх, що одного дня усе може піти не так. А якщо вони думають, що мій вечірній допис був занадто... занадто тяжким? Та все нормально. Точніше, краще, ніж нормально». Коли я швидко переглядаю коментарі, знову і знову бачу слова типу дякую, сміливо, чесність, любов. Я глибоко вдихаю і починаю читати по-справжньому. І того, що я читаю, набігають сльози. Дякую, що поділилася цим. Схоже, що ти страждаєш від панічних нападів. Не хвилюйся я також. І я думала, що одна така. Тепер я знаю, що не одна така. Ти стільки пережила після аварії. Дякую тобі за чесність. Тобі стане краще. Ти пробувала релакс техніки? Ти така смілива, що поділилася цим. І я продовжую читати, аж доки відчуваю, що загорнута у теплу м'яку ковдру любові. Насправді... Добре знати, що напади, паніки реальні, і що у мене не їде дах. Існують способи тримати себе під контролем. І я зробила собі нотатку в пам'яті, повернутися до них пізніше. І я чую, як внизу відчиняються двері батьківської спальні. Чую легкі кроки на сходовому майданчику. І я всміхаюся, коли думаю, що тато йде готувати суботній сніданок. Ми з Еліутом завжди вживаємо великі літери і лапки для суботнього сніданку. Бо це така велика подія. Напевне, в будинку не лишається жодної невикористаної сковорідки, коли тато смажить бекон. Три види ковбасок, картоплю, яйця – усіма можливими способами. Помідори з травами, найніжніші оладки. Мій шлунок починає бурчати від самої лише думки про все це. І я стукаю в стіну п'ять разів. Кот для «Ти не спиш?» Еліот одразу ж відстукує тричі. Можна зайти. І я стукаю двічі, повідомляючи, щоб приходив. Тепер почуваюся так, ніби все моє тіло всміхається. «Усе буде добре. Напади паніки зникнуть, щойно вивітриться шок від аварії. Незабаром я знову почуватимуся нормально. А зараз – суботній сніданок». «Яйця пашот чи омлете льоте?» – очікувально дивиться на мого друга тато. Він вбраний у свій звичний шеф-кухарський одяг. Сіра капюшонка, спортивні штани і смугастий синьо-білий фартух. «Який саме омлет?» – питає Еліот. «З інших обставин це могло би бути дурнувате запитання, але не тоді, коли це стосується мого тата. Він знає близько двохсот способів приготування омлету. Зрібно порізаний цибульон і присипаний цибульон-трибульон», – відповідає тато на французький манер. Він часто так говорить, коли куховарить. Вважає, що так і він більше схожий на шеф-кухаря. «Дайте п'ять!» – каже Еліот, піднімаючи руку. Тато дає п'ять дерев'яною лопаткою. «Омлет, будь ласка!» Еліот вдягнений у піжаму і шовковий з бордовими і зеленими індійськими огірками халат. У нього такий вигляд, ніби він щойно вийшов з чорно-білого кіно. Бракує лише люльки. Я наливаю собі в склянку соку, і до кухні вповзає Том. Ще один доказ дивовижності татового суботнього сніданку. І він здатен витягти Тома з ліжка до дев'ятої ранку вихідного дня. Чи брат справді прокинувся, чи ні, це вже інше питання. Доброго ранку, каже Еліот, трохи заголосно спеціально для Тома. Ммм, бурчить Том, гепаючись на стілець і схиляючи голову на стіл Кофеїну панові Тому, каже Еліот, наливаючи йому чашку густої темної кави з кавоварки Том піднімає голову рівно настільки, щоб відсорбнути кави Ммм, знову бурчить він, його очі міцно заплющені Від плити чути шкварчання і дивовижний запах бекону я намазую маслом кусень хліба, щоб відволікти мозок від думок про голод. Думаю, що ще трішки, і у мене потече слина. «Привіт, привіт!» – гукає мама, запурхуючи до кухні. Вона єдина, хто насправді вдягнений, бо побіжить відчиняти крамницю, щойно закінчить їсти. Як завжди, мама має приголомшливий вигляд. Вона обрана у смарагдову сукню вільного крою, що надзвичайно пасує до її каштанових кучерів. Коли я вдягаю щось зелене, маю жахливе відчуття, що скидаюся на ходячу різдвяну прикрасу. Але мамі вдається зберігати стиль. Вона обходить навколо столу і цілує кожного в маківку. — Якся мають усі цього чудового грудневого ранку? — У нас усе тільки піки, — відповідає Еліот своїм найчарівнішим голосом. — Блискуче. Відповідає мама ще чарівнішим голосом. Вона йде до тата і цілує його в шию. Пахне чудово, любий. Тато розвертається і загрібає її в обійми. Ми всі відводимо погляд. Гадаю, це добре, що батьків усаграст, що вони не сидять годинами в гіркій тиші, як елютові. Та все ж іноді від їхніх прилюдних цьомчиків трохи й ніякого. «Ти все ще згодно допомогти Андреа в крамниці по обіді? Питає мама, сідаючи біля мене. «Звісно». І я повертаюся до Еліота. «Хочеш уранці побродити по лейнс? Том шкіриться. Він ненавидить все пов'язане з одягом і шопінгом. Певне, саме тому на ньому зараз огидна футболка і червоні піжамні штани. «Звісно», – відповідає Еліот. Еліот майже мій брат по духу. «А прогулятися до ігрових автоматів на пірсі?» додаю я з надією. Звісно, ні», – супиться Еліот. Я замахуюся на нього серветкою. Коли мама встає, щоб дістати кленовий сироп з буфету, Еліот нахиляється до мене і шепоче. Слухай, твій вчорашній допис просто неперевершений. Ти бачила всі ті коментарі?» Я киваю, сміхаюся І по-дурному пишаюся собою Я ж казав тобі, що все піде добре Саме вдоволено, каже Еліот Що піде добре? Питає мама, знову вмощуючись за столом Нічого, кажу я Титанік, і відповідає Еліот Через дві години ми на пірсі Граємо на автоматах Вибач, Каже Еліот, підвищуючи голос, щоб перекричати зищання однорукого бандита Але я не бачу сенсу в цій тупі грі Взагалі, жодного Я запихаю ще одну монетку і переплітаю пальці Поки спостерігаю, як лоток із монетками посуваються вперед Монети на краєчку лотка тремтять, але втримуються і не падають Я голосно зітхаю Це дивно і не потрібно це просто немає жодного сенсу і Я вставляю іншу монетку І подумки починаю співати ла ла ла, -ла" Щоб заглушити Еліотове бурчання Правда полягає в тому Що йому подобається ненавидіти цю гру Так само, як я люблю в неї грати Лоток посувається вперед І спочатку здається, що я знову програла Та потім Одна монетка, яка нависає над краєчком молотка, Падає і це викликає лавину. Поки монетки гепаються вниз, я радісно плескаю в долоні. Та. кричу я і обіймаю Елюта, щоб іще більше підражнити його. Він супиться на мене. Та з того, як блищать його очі за окулярами в червоній оправі, я розумію, що він ледве стримує усмішку. «І я виграла!» – я вигрібаю виграні гроші. «Тож тепер маєш!» Еліот дивиться на монети в моїй долоні. «Цілих двадцять пенсів!» «На що ти збираєшся витрачати таку страхідливу суму?» Я схиляю голову набік. «Ну, по-перше, я подбаю, щоб у моєї родини було все необхідне. Потім куплю собі малолітрашку, ну і, гадаю, придбаю своєму доброму другові Еліоту почуття гумору». Я регочую, хиляюся від його штрикання – Ходімо, пройдемося по Лейнс, поки мені не треба на роботу. Лейнс – моя улюблена частина Брайтона, окрім моря, звісно. Завдяки лабіринту брукованих вуличок і чудернацьким крамничкам виникає відчуття, що ти завертаєш за ріг і мандруєш у часі на два століття назад. Коли ми минаємо старий пап, я зауважую дівчину, що прямує в наш бік. На ній комбінезон із спринтами і жовтуватий капелюх. Чудовий образ. Я хочу сфоткати її, та запізнююся на якусь секунду, і вона зникає за рогом. Еліот тим часом розповідає історію пабу. Добрий віки!» – кажу я, усміхаючись. Еліот, поправді, ходяча і балакуча Вікіпедія. Не уявляю, як йому вдається зберігати в голові стільки випадкових фактів. Його мозок, напевно, як 6-терабайтний жорсткий диск. 6-терабайтний жорсткий диск наразі найбільший жорсткий диск у світі. Ще один випадковий факт, який я дізналася від Еліота. Я відчуваю, як у кишені вібрує телефон. СМС від Меган. Я одразу ж згадую, що трапилося вчора в Джейбіс і у мене пересихає в роті Та й смс на диво приязна «Хей, ми все ще маємо плани на вечір» Я зовсім забула про сьогоднішній вечір На тижні я запропонувала Меган прийти з ночівлею Раніше ми часто влаштовували такі посиденьки я частково жартувала Частково намагалася повернути нашу дружбу в старе русло, коли все здавалося таким дивовижно простим. «Хто це?» – питає Еліот, коли ми минаємо одну з численних ювелірних крамничок. Вітрини, вигнуті так, ніби справді випинаються від усіх тих таць із срібними підвісками, браслетами і перснями. «Меган!» – бубоню я, сподіваючись, що Еліот не почує, чи не перейматиметься. «Що вона хоче?» – питає він. Моє серце опускається. «Та просто переконатися, що наші плани на сьогодні не змінилися». Еліот витріщається на мене. «А що буде сьогодні?» Я опускаю очі на бруківку. І я запрошувала її на ночівлю. «Ночівлю? Гей, Агов, Ха, ми вже не в тому віці». Я дивлюсь на нього, обличчя палає. Я знаю, чесно кажучи, я, я не думала, що вона захоче прийти. То навіщо запрошувала? Я думала, це буде весело. І відповідаю із низою плечима. Десь так само весело, як вечір із моїми батьками, на який тепер мене приречено. Вибач, я беру Еліота під руку. Він у своєму вінтажному вовняному пальці. На дотик воно тепле і м'яке. Не бери в голову, каже Еліот, зітхаючи. Мені треба закінчити велетенський проект з історії до понеділка. То, певне, найкраще взятися за нього. Слухай, а ти знала, що та будівля раніше була офтальмологічною лікарнею Сасексу і Брайтона? Це те, за що я люблю Еліота, чи не найбільше. Він ніколи не сердиться довше десяти секунд. Якби ж усі друзі могли бути такими. Ми проминаємо чоківок і дуду, саме тоді, коли з крамниці виходить парочка. За нею тягнеться солодкий аромат випічки. Собі жимо в тік на гарячий шоколад, питаю. «У мене все ще є півгодини до того, як я маю бути в крамниці». Е, чи вийде ввечері місяць?» Театрально відповідає Еліут. Він відчиняє двері і махає, щоб я заходила. Усередині було тепло і парко. Незаперечним є той факт, що у Тік-Ток найкращий гарячий шоколад у Брайтоні. Ми з Еліотом знаємо, бо проводили наукове дослідження. Поки Еліот вивчає вітрину з тістечками, я сідаю за столик і відписую Меган. Звичайно, приходь біля восьмої. Неперевершено, каже Еліот, повертаючись до столика. У них є капкеки з новим смаком, його очі великі як блюдця, малина і мока. О, круто! Хочу спробувати. Я киваю. Хочу, все ще почуваюся ситою після сніданку. Але у мене є завжди місце на капкейк. Кльово, піду замовлю. Коли Еліот іде замовляти, я відхиляюся на спинку сидіння, даючи теплу кав'ярні просочитися в мене. А потім відчиняються двері, і до середини заходить хлопець. Я одразу ж впізнаю його. Це Себастьян, старший брат Оллі. За ним розслаблено входить Олі. І я хапаю меню і вдаю, що вивчаю його, сподіваючись, що він не помітить мене, і вони вмостяться десь у закутку. Та потім чую, як по дерев'яні підлозі відсувають стілець біля сусіднього столика. — Пенні! — підводжу очі і бачу, як Олі всміхається до мене. Не заперечуватиму, його усмішка мила, як милими бувають цуценята. Він опускається на стілець поруч зі мною. Через стіл на мене холодно зиркає Себастьян. Він на два роки старший за нас. Найпопулярніший і найзухваліший у своєму класі. А ще він чемпіон з тенісу. Кажуть, що він якось порадив Ендію Мюрію більше працювати над ударом закритою ракеткою. І я можу в це повірити. «Що ти хочеш?» Швидко запитує він Олі. «Можна мені шоколадний шейк?» Озивається той. Себастьян кривиться до нього так, ніби Оллі щойно попросив чашку плюватиння. «Серйозно? Тільки, будь ласка, не кажи, що ти хочеш ще й присипку і шоколадні пластівці!» Олі опускає голову. І це вперше я бачу його розгубленим. Себастьян хитає головою і зітхає. «Хм, «Ти ще така дитина!» «Гаразд, тоді замов мені каву!» – щоки Олі пурпурово-червоні. «Так дивно бачити його таким невпевненим. Мені його по-справжньому шкода». Себастьян іде замовляти і стає в чергу за Еліотом. А я починаю панікувати. І як зреагує Еліот, коли побачить, що в наш столик врізалося ходяче селфі? «Це так дивно, отак наткнутися на тебе!» – каже Олі, знімаючи шарф. З півгодини тому я писав Меган, щоб дала твій номер. «Справді?» – мій голос лунає, як писк. І я прокашлююся і пробую ще раз. «Навіщо?» – тепер голос звучить так низько, як чоловічий. я опускаю очі на скатертину, і хочу, аби вона таємничим чином ожила і обмоталася навкруг мене, щоб сховати мою ганьбу. Я хотів запитати, чи ти не проти зустрітися завтра в обід». Я зіркаю на Олі, думаючи, що, можливо, я ще не прокинулася, і все це тільки сон. Я щепаю свою ногу під столом, щоб перевірити, але трохи засильно. Ось Олі стурбовано дивиться на мене. Щось не так? Ні-ні, я... У тебе був такий вигляд, ніби тобі боляче. Було, я... Я намагаюся вигадати якесь пояснення. А думаю, мене щось вкусило. «Вкусило? Що?» «Ам... Е, блоха!» «Ні-ні-ні-ні-ні!» волає до мене мій внутрішній голос. Олі трохи відсувається на своєму стільці». Ну, тобто це, це не була бло, блоха, затинаюся я Це ж очевидно, я не маю бліг чи ще щось. Просто таке відчуття, як... Я соваюся на місці, і шкіряна обивка стільця видає голосний звук, схожий на пук Це не я, це, це стілець, стовну я Чому? О, чому я сиділа на стільці з подушкою-пердушкою? Я знову соваюся, пробуючи повторити той самий звук, щоб довести Олі, що я не газувала. Але ні, звичайно, мій стілець тихий, як миша. Олі витріщається на мене. Потім він нюхає, він справді нюхає повітря зі стурбованим виразом обличчя. О, Боже мій! Він думає, що я напереділа. Він думає, що у мене блох, і я напереділа. Я починаю молитися, щоб астероїд врізався в кав'ярню, чи щоб почався наступ зомбі. Будь що, аби лиш Олі забув про те, що щойно трапилось. «О, ні! Вже час?» Кажу я, не ускладнюючи собі життя тим, щоб поглянути на годинник чи телефон. Мушуйте, треба ще йти до роботи. Я підводжуся зі стільця. А, але якщо, до завтра, питає Олі. Так, абсолютно, напиши мені. Нарешті я кажу щось, що не звучить як маячня. Це звучить досить круто. Та потім, коли я забираю наші з Еліотом пальта, я наступаю на шарф. І влітаю в офіціанку, яка несе тацю з підсмаженими паніні. Прибори з дзенькутом гепаються на підлогу, і жахлива тиша западає у кав'ярні. Я відчуваю, як очі відвідувачів буквально пропікають мене. І якось мені таки вдається пробратися до Еліота без подальших катастроф. «Ми мусимо піти!» – шиплю до нього. «Що?» Дивується він. «А як же наша їжа?» «Їзь з собою і занеси до крамниці. Це надзвичайна ситуація. Дякую. Папа!» З цими словами я ж бурляю йому пальто і вилітаю на вулицю. Години дві йде на те, щоб повернути моїм щокам нормальну температуру. Еліот вважав усе це дуже веселим. І він навіть оголосив, що я мала сказати Олі, «Краще випустити, ніж тримати в собі!» Та він не розуміє Те, що відбулося сьогодні, найбільше скидалося на запрошення на побачення від когось, хто мені справді подобався Б'юся об заклад, за всю історію побачень жодна дівчина ніколи не казала хлопцеві, який щойно запросив її на побачення, що в неї блохи І не пукала після того Це має увійти в історію як найгірша з можливих відповідей